24. fejezet A kislámpa fényében figyelem, Ahogy Anna szuszog a kiságyban. Kintről már beszűrődik az ébredező város zaja, De a fény még csak itt-ott mászik keresztül a függönyön. A sötétbarna drapéria nem túl vastag, A naperejétől már fakó a színe. A régi parkettára ugyanolyan sötétbarna szőnyeg van lerakva, Rajta egy vaskosabb, színes anyagból készült játszószőnyeg van. Mosolyogva képzelem el annát, aki ott heverészik rajta. Csillára téved a szemem. Szorosan mellettem alszik, egész az én málkasomnak feszül. Oldalt fekszem, a fejemet az egyik kezemmel támasztom. Fogalmam sincs, mi lesz ezek után. A szeretkezés után lefeküdtünk aludni, de a nő mellettem már sokat szorhoz olyan helyzetbe, amiben képtelen vagyok az elalvásra. Csilla javasolt megoldása tetszett, de egyre gyengévnek érzem magam. Hiányzik Khalid és a megszokott életem, de tudom, ha hazamegyek, Anna fog hiányozni és Csilla. El sem tudtam képzelni, hogy egyszer lányom születhet. Most pedig van egy lányom, aki ráadásul nem is muszlim. Még. Mert abban biztos vagyok, hogy minden erőmmel harcolni fogok azért, hogy Csilla is és lányom is muszlimként éljen. Valahogy olyan egyszerűnek tűnik az egész. Fölállok és magamra kapom az alsó nadrágomat, majd odalépek a kis ágy fölé és figyelem a picit testet. A hasacskája leföljár, a saját száját szopogatja. Elmosolyodok a látványra, ösztönösen simítom meg a combját, amit eltakar a rózsaszín plüssanyag. anyag. Az érintéstől mozgolódni kezd, kinyílik a szeme is. Olyan döbbentem figyel, mintha egy idegen lennék. Az is vagyok neki. Közben pedig az apja. Rettegek attól, hogy elsírja magát, ezért óvatosan kiveszem a kiságyból. Hátra dönti a fejecskéjét, körbekémlel, miközben én magamba szívom az illatát. A sejmes hajacskája belesimul a tenyerembe. Fogalmam sincs, hogy miért, de könybe a szemem. Azon az estén fogant, ami a leggyönyörűbb volt az életemben. Allah ajándéka nekem ugyanúgy, mint Khalid. Ebben a pillanatban már nem is értem, hogy voltam képes kimondani, hogy nem kaphatja azt, amit a fiam. Ez a kislány mindent meg fog kapni tőlem. Az érzelmek határán táncolva odavonom magamhoz, arabul kezdek suttogni a fülébe. Gyönyörű vagy, kicsi hercegnőm. Ráemelem a szemem, úgy figyel, mintha minden szavamat értené. Igen, gyönyörű vagy, és hercegnő. Én pedig az apukád vagyok. És ez azt jelenti, hogy megvédelek bárkitől és bármitől. Allah hal kézen fogva fogok rád vigyázni, amíg csak élek. A határtalan szeretettől, ami átjár, egyenesen a szájára nyomok egy csókot. Nyálas a pici szája, legszívesebben szétcsókolnám mindenét. Cuppogva megnyalja a csókom helyét. Az én lányom. Az én lányom vagy. Csamál. Csilla halk hangja rángat ki ebből a mély érzelemből. Te mit csinálsz? Mit botyogsz neki? Felé fordulok Annával a kezemben, és mosolyjal az arcomon vágok vissza. Ezt te nem értheted. Beszélgetünk. Csak ő meg én. A megállapításra hosszan Anna szemébe nézek. Picit elmosolyodik ő is, olyan, mintha minden szavamat értené. Nem igazán beszéli az arabot, nevet fel Csilla. Miért a magyart beszéli? Vagy az angolt? Csilla csóválja a fejét, miközben fel kell. Odalép mellénk, és végig simítja Anna pofiát. Szia, nyuszikám! Biztos éhes vagy. Csinálok neked hamit. Megpuszíja őt, és utána engem is, majd kisétál a konyhába. Nem megyek utána, élvezem, hogy kettesben lehetek a lányommal. Csókolgatom, próbálom belevésni a retinámba az arcának minden egyes pontját. Pár perc múlva csilla megérkezik egy cúmis üveggel a kezében. A haját felfogta a fejetetejére, Hirtelen megkívánom őt. Minden természetességével és lazaságával együtt izgató és nőies. Annyira az, hogy a legszívesebben kiűvölteném az ablakon az érzéseimet. Én vagyok a legszerencsésebb férfi a földön. Add ide, tisztába teszem előbb. Átnyújtom neki. Ő pedig leteszi az ágyra, és vetköztetni kezdi. Mélyen kell lehajolnia, de meg sem kérdezem, hogy miért nincs itt egy erre alkalmasabb bútordarab. A kis ágy alól kihúz egy műanyag kosarat, amiből pelenkát vesz elő, törlőt, meg popsikrémet. A pizsamát gyorsan leveszi róla, azonnal belecsókol a dundi combokba. Én is ugyanezt akarom, de nem zavarom meg őket. Csillát most is izgatónak látom, csak ott van bennem már a tisztelet is. Az az érzés, amit sosem érzek nők iránt. Egyedül az anyám iránt érzek hasonlót, mert ő az egész életében a gyermekeiért élt. Most ugyanezt látom benne is. mint is tisztelem, de ő az a fajta nő, aki mellett mindig van egy kis támogató erő. Csillának nincs ilyen. Kiveszi a pelenkát, a másikat aláhelyezi, bekrémezi, és már be is csatolja a tépőzárat. Előhúz egy kombidreszt, azt is ráadja. Anna hangtalanul tűr mindent, az öklét szopogatja. Csilla az ölébe veszi, cumi süveggel kínálja. Anna azonnal becuppantja a cumit. Nem szoptatod? Túl sok volt a stressz, elapadt a tejem. Csak bólogatni vagyok képes, ő sem néz rám. Talán ha mellette lettem volna, akkor semmilyen stressz nem érhette volna. Nem akarom kérdezgetni, mert tisztában vagyok vele, hogy egyszer mélyen a lelkébe gázoltam. Az anyja halála hatalmas csapás lehetett neki, én pedig erre még rá is segítettem a beszólásommal. Olyan mélyen szégyellem magam, mint még soha. Éhes volt. Leülök melléjük, és közelről figyelem az etetést. Minden erőmre szükségem van, hogy ne sírjam el magam. Hirtelen minden eddigi bűnöm a fejem fölött tornyosul, és bocsánatra vár. Az, hogy megaláztam a nőket, az, hogy semmibe veszem őket, az, hogy herceg vagyok, és ki is használom, és minden ember elleni harcom, az a mogorvaság, ami sem enged hozzám senkit közel. Ez a kislány mindent lerombol, és minden rosszal szembe állít. Hálás vagyok neki érte. Mennyi idős? Három hónapos. A szívem nagyot dobban a kijelentéstől. Khalid ugyanennyi idős. Nagyjából egyszerre ejtettem teherbe jázmint és csillát. Nem bírom tovább fékezni magamban a féltékeny férfit. Mi van azzal, akivel éltél? Az a férfi. Úgy értem, vége. Rám néz, úgy folytatja. Ahogy hazajöttem, lezártam. Nem volt könnyű, de meg kellett lépnem. Nem szerettem. Mocskos dolog lett volna maradnom. Visszanéz Annára, aki vissza a tápszert. Utána megtudtam azt is, hogy terhes vagyok. A gondolatok össze-vissza kavarognak a fejemben. Próbálok elvonatkoztatni a hazámtól, de nem megy. Nálunk az apaság kérdése nem olyan, mint Európában. Egy hazámbéli férfinak meg sem fordul a fejében, hogy megkérdőjelezze utódja származását, mert a korán kimondja, egy kapcsolat megkezdte után hat hónappal született gyermeket már a férfi ismerni. Sőt, ha a kapcsolat megszakad, de négy éven belül gyermek születik, a férfinak akkor is el kell ismernie gyermekeként. Nálunk nincs más törvény. A Korán adja a korlátokat és a kötelességeket. De azt is figyelembe kell vennem, hogy ez nem egy muszlim házasság, és ezek a korlátok elég ingatagok. Nem vagyok képes fékezni a kérdéseimet, előtörnek belőlem. De honnan tudtad, hogy az én gyerekemet várod? Mi van, ha nem az enyém? Elszégyellem magam a kérdésre, tudom, hogy az enyém. Vele védekeztem, és egy ideje már nem működtek a dolgok ezt már nem firtatom. Nem is lenne értelme. Anna annyira egyértelműen az én lányom. Semmi kétség nincs bennem. Miért nem értesítettél korábban? Mert nem voltam biztos benne, mit akarok. Féltem, úgy gondolod majd, hogy szándékosan csináltam, de aztán már azt akartam, hogy tudj erről a csodáról. Rám néz, a szeme könnyes, összeszorul a torkom. Mert ő egy csoda, Jamal. Igen, az. Elmosolyodom bele egyezően, és átkarolom Csilla derekát. A vállára támasztom a fejem, így ugyanolyan szögből látom lányunkat, mint ő. Mindjárt jövök, elintézek ezt-azt. Arcára nyomok egy csókot, de Annát nem piszkálom meg. Fizikai fájdalom odébb sétálni a közelükből. Előkapom a telefonomat, Emir számát tárcsázom. A második csörgésre fölveszi. Hol a francban vagy? Budapesten. Csödben dolgozza fel a hallottakat, én pedig tudatom vele, hogy most van rá a legnagyobb szükségem. Lányom előhozta belőlem a gyenge Djamált, és ez a Djamál most emírnek is bemutatkozik. Egy hétig biztosan nem megyek haza. Ne mond senkinek semmit, de neked valamit tudnot kell. Mondjad már! Van egy lányom. Először csöndbe burkolózik, majd dühössé válik, aztán végül megadja magát. Mi van? Hogy a picsába, bazd meg! Nyeldes és arabul káromkodik. Tudtam! Nem vár válaszra. Folytatja. Az a kis tolmás csaj fölcsináltatta magát? Ne legyél hülye! Fogd már be! Szeretem! És Annát is! Ki az az Anna? A lányom. A sóhajai egészen a fülemnél lihegnek. Szereted? És mi van jázminnal, Meg Káliddal? Kalidot is ugyanúgy szeretem. Ő a fiam. mint másképp szeretem. A feleségem marad. Jól figyelj, Jamal, ha van egy kis agyad, akkor azt teszed, amit most mondok. Apád ugyanezt tanácsolná. Vegyél meg mindent neki, adj havi apanást, és húzzál haza úgy, hogy hátra sem nézel. Nehogy aláírj akármit is, érted? Unoka bátyám semmit sem ért. Emir most leteszem. Ne mondj senkinek semmit, csak apámnak. Ő tartani fogja a száját. Hallom, ahogy levegőt vesz, okítani akar, ezért közbe vágok. És most az egyszer érts meg engem. Most az egyszer. Hallod, Emir? Pár másodperc szünet után felel. Igen, hallom. Megértelek. Melletted állok, bárhogy is dönts. Egész életemben azt éreztem, Emir voltaképpen nem is igazán unokatestvér, hanem édes testvér. Most már tudom, hogy miért. Fölhívom Bálintot, és közlöm vele, hogy küldje értem Attillát. Egész éjszaka csillánál maradtam, így fogalmam sincs, hogy a sofőr vár-e rám, vagy felismerte a helyzetet. A ház előtt ott áll az autó. Attila már nyitja is az ajtót. Elnézést kérnék a viselkedésemért, ha nem érezném azt, hogy én nyugodtan viselkedhetem így. Inkább szótlan maradok, és a telefonomba mélyedek egész úton. A szállodába belépve Bálinti parkodik felém. Csak Biccent várja a vízözönt. Talán a fejemre van írva, hogy már megint kérni akarok valamit, vagy csak ennyire rátarti a kölyök, de értékelem ezeket a gesztusait. Intek neki, miközben megindulok fölfelé a lakosztályba, ő pedig követ. Amikor belépünk, végre megszólal. Mit segíthetek, uram? Nagyon bizalmas feladatom van az ön számára, sőt, talán több is. kikerekedik a szeme, valóban kíváncsivá teszem. Hallgatom. Biztos tudja, hol vannak nívósabb ingatlan irodák. Szeretnék venni egy lakást, pontosabban egy házat, vagyis egy olyan igazán luxus házat. Ennyire tetszik magának Magyarország. A legszívesebben áradozni kezdenék róla. Igen, imádom Magyarországot, imádom Csillát és imádom a lányomat, aki magyar. Nem bérelni akarom, hanem megvenni. Csilla nevére. Elnyílik a szája, majd összezáródik és nyel egyet. Én folytatom, mielőtt megszólalna. Szeretnék egy luxusautót is. Kérem, kísérjen el valami szalomba. Az is csillának lesz. Mindenből a legszebbet, legjobbat és legdrágábbat akarom. Érti? Bólint, ritka értetlen fejet vág. És magának is van egy ajánlatom. Azt szeretném, ha nekem dolgozna. Pontosabban csillának. Szeretném, hogy amikor én távol vagyok, valakire számíthasson, valaki segítsen neki. Ha itt hagyja ezt a szállodát, ígérem, kőgazdaggá teszem. Magának is veszek olyan lakást, amilyet csak akar, a havi pénzéről pedig nem érdemes vitáznunk, nyilván túlfizetem. Úgy vigyorodik el, mint akinek az élete éppen ebben a pillanatban kerül sínre. Tényleg így van. Pár hónap alatt úgy megszedheti magát, hogy élete végéig nem lesz gondja. Ebben az országban egy himneműben sem bízom, csak benne, és ez roppant értékessé teszi őt. Szudairi úr, én nem is tudom, bizonyíthat. Már ma este ingatlant akarok nézni, kezdjen el intézkedni. És nem akarom megbánni Bálint, hogy mindezt felajánlottam magának. Nyomatékként odalépek hozzá, és a markába nyomok egy kötek dollárt. Döbbent szemekkel nézi a kezében levőt. Megadom az utolsó lökést a tettemmel. Nem fogja megbánni. Már indulok is, nyugodjon meg, mindent elintézek. Elindul kifelé, de én még figyelmeztetem, hogy írja le a telefonszámomat, mert valószínűleg elhagyom a szállodát. Minden percem fájdalmas, amit a két nő nélkül kell eltöltenem. Miután Bálint kimegy, már rongyolok is zuhanyozni. A tisztálkodás után imádkozom egyet, majd az étteremben eszem valami reggeli félét. Nem érdekel a kaja, de úgy érzem, ennem kell, mert megérkezése óta egy hatalmas görcs a gyomrom. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy jó lesik az étel. Minden pillanatban kapkodok. Ha most abban a szakadlakásban lennék, már az is késő lenne. A reggeli után még visszamegyek a szobába. Éppen indulni készülök, amikor kopogást hallok az ajtón. Bálint áll előttem diadalittasan. Mindössze másfél órával ezelőtt küldtem előtt, így meglehetősen értetlenül bámulok rá. Megigazítja magán az öltönyt, mielőtt megszólalna. Ösztönösen igazítom én is meg az ingemet az ő mozdulatai láttán. Uram, a nehezét már el is intéztem. Az egyik ingatlaniroda kifogástalan villát ajánlott megvételre berendezéssel együtt. Mivel azt mondta, hogy az árak nem érdeklik, jeleztem az ingatlan közvetítőnél, hogy megnéznék az épületet. Szívesen dicsérném meg a gyorsaságáért, de nem teszem. Végül is ezt vártam tőle. Mikor nézhetjük meg? Most indulhatunk. Boldogság ezt hallanom, és szomorúság. Így még biztosan pár órát Csilla és Anna nélkül kell töltenem. Egy pillanatra átsuhan az agyamon, hogy talán ők is jöhetnének velem, de ennyire európaian nem akarok viselkedni. Rendben, lent találkozunk a kocsinál. Bálint csak bólint, és már indul is lefelé. Egy pillanatra belemerülök a látványába. Ebben az emberben mindennél jobban kell bíznom az elkövetkezendő időben. Ő talán nem is sejti, milyen értékessé vált a szememben. Felhívom Csillát és közlöm vele, hogy kicsit később megyek vissza, de nem érzem, hogy bosszús lenne. Érdeklődik, mi dolgom van, de azt hiszem, igazából nem akarja tudni. Biztos sejti, és mivel nem szereti a költekezést, a részletekről nem akar tudomást venni. Helyette arról beszél, hogy amíg én távol leszek, ők legalább sétálnak egyet. El is képzelem, mi lenne, ha én is ott baktatnék mellette meg a babakocsi mellett. Először kínos a kép, aztán édes. Még sosem toltam babakocsit. Bálint és Attila az autónak dőlve beszélgetnek. Mikor meglátnak, elhallgatnak. Beülünk minnyájan, és elindulunk. Hol az ingatlan ügynök? Ott találkozunk vele, válaszolja Bálint. Kicsit nehezményezem, hogy hátra ül mellém, de ezt most nem teszem szóvá. Az ösztönnek azonban nem tudok parancsolni, így kicsi odébb húzódom. Azért valamit elárulhatna az ingatlanról Bálint. Vigyorogva kihúzza magát mellettem, miközben idétlen mozdulattal bújik ki a kabátjából. A kezét ki kell a vetközéshez irgalmatlanul közel kerül hozzám. Hát... Minden igény kielégítő lesz, uram, az biztos. Két lakónak talán túl nagy, de tekintettel az ön személyére, első ránézésre tetszettek a képek. Gyerek barát. Na, ezt sem mondtam még kis ola. De mivel már van egy fiam, tudom, hogy vannak bizonyos óvintézkedések, amiket jó, ha a szülők szem előtt tartanak. Annak idején Jázmin is számtalan őrültséggel állt elő, én pedig minden kérését teljesítettem. Most nem várom meg Csilla javaslatait, úgy érzem, nekem kell gondoskodnom Anna biztonságáról. Miért kell, hogy gyerekbarát legyen? kérdez vissza Bálint. Azért, mert nem csak Csilla költözik oda, hanem a lányunk is. Nem tudom, miért hittem azt, hogy nem okozok majd meglepetést a mellettem ülő férfinak. Felső testével felém fordul, miközben leteríti kettőnk közé a kabátját. Olyan, mint egy elválasztó vonal. Elválaszt két embert, két országot. – Két kultúrát. – Ezt most nem egészen értem, uram. Én is felé fordulok, de a távolság megmarad. Csilla elkísérte a delegációt riádba. Tudja a tárgyalások miatt. Bólogat. Látszik a fején, hogy nem érdeklik az apró részletek. Ott szerelmi viszonyba keveredtünk. Ebből pedig megszületett a lányom. Elhallgatok, mert hirtelen késztetést érzek, hogy beszéljek a fiamról is, de ahhoz már végképp nincs köze egy vadidegennek. Bár Bálintot már régóta nem tartom idegennek. Értem, nem faggat tovább. El is nevetem magam a lelkem mert már megint csak addig megy el, amivel szembe tudok nézni. Sokan tovább kérdezősködnének, de ő nem teszi. Valószínűleg ezer kérdés zakatol az agyában, de hallgat. Aztán még hozzáfűz valamit, amivel végképp lezárja a témát. Hát, nagy valószínűséggel megoldható, hogy gyerekbaráttá tegyük a villát. Csak bólintok az utolsó mondatára. Ahogy leparkolunk, elénk siet egy férfi, aki azonnal a kezét nyújtja felém. Én is azt teszem, kezdem megszokni a közvetlen viselkedést. Megszólalnom azonban nem szükséges, mert Bálint bemutat a férfinak. Angolul beszél, így az ingatlan ügynök is átvált erre a nyelvre. Kicsit szaggatottan beszél, de elég érthető. Jöjjenek utánam, kérem, bemutatom akkor az ingatlant. Megindul előttünk, miközben a papírokat szorongatja a kezében. Egy kapu előtt áll meg, amit füves terület követ. Az évszakra való tekintettel kopott, és talán kissé sáros is a látvány, de nem vonok le elhamarkodott következtetéseket. Látszik bejebb egy magasra emelt épület. Lesz, mit bejárnunk, vigyorog rám az űrge, és azonnal a közepébe is csap. Nem tudom, tisztában van-e vele, de a hűvös völgy a legnívósabb környék. Amint látja, a számtalan villa sorakozik itt, és nagy úra természet. A telek négyezer négyzetméter a ház, maga pedig kétezer. Egy pillanatra elismerően Bálintra nézek. Igen, pont ilyen volumenekre gondoltam. Luxus és kőkemény hercegi környezet. Ezt akarom nyújtani Csillának és Annának. Sétálunk az épület felé, miközben az ingatlanos a kertet dicsőíti. Fölösleges neki, mert minden látszik. Azonnal odalökön Bálintnak, ami eszembe jut. Gondoskodjon kertészekről. Meglepődök a reakcióján, mert valamit feljegyez a naptárába. Belépünk az épületbe és körbe is járjuk. Nem ér csalódás. Ötszintes, még talán több luxus is van benne, mint az én otthoni palotámban, de ez valószínűleg a kulturális különbségnek köszönhető. Lift működik az emeletek között, és a személyzetnek szánt rész egy egész emeletet magában foglal. Sorolni kezdem magamban, aztán bálintnak a dolgokat. Kertész, szakács, takarító, valaki, aki ügyeket intéz, esetleg sofőr. Ő bőszem fülel, és egyszer sem kérdez vissza. A burkolatok márványból vannak, ez az egyetlen, ami hasonlít az én otthonomhoz. A lépcsők szélén cirádás kovácsolt vaskorlát fut föl, de a bútorokat azonnal lecserélném. Európai gics árad belőlük, de aztán rá kell jönnöm, hogy a hazámat nem varázsolhatom ebbe az országba. Ezt a villát nem rendezhetem úgy be, mintha egy riádi palota lenne. Nem teríthetek szét perzsa szőnyegeket, nem alakíthatok ki arab társhalgó részt, nem vonhatom be arannyal a csaptelepeket, és nem adhatok táptalajt itt az iszlámnak sem. A gyomrom megint görzsbe rándul a gondolatra, de szerencsére az ingatlanos éppen érdekes dologról kezd beszélni. Ez itt az úszó medence, ami száz négyzetméter. Mint látja, kertkapcsolatos és hűvös időben is használható. Ezen a szinten megtalálhatóak még egyéb wellness részek. Konditerem, gőzkabin, szauna, masszás helység, jégszoba, aromaterápiás szoba, jacuzzi. Van itt még egy külön terem a házi mozinak is. Remek időtöltési lehetőség. Úgy ragyog a szeme, mintha a legnagyobb csodát közölte volna. A második emeleten van 12 szoba, gardróbokkal és fürdőszobákkal, a harmadikon pedig két különálló lakosztály, természetesen. Jó rendben, elég lesz, köszönöm. A teremgarást még meg sem mutattam, az a nulladik szinten van. Elhallgat, mert a szememen valószínűleg látszik, hogy az elég az eleget jelent. Zavartan vár, talán azt hiszi, nem vagyok elégedett a látványjal. Ha arról lenne szó, hogy nekem is itt kell élnem, akkor valószínűleg alapos átépítést rendelnék el, de az idő sürget. Beszéljünk az árról. Az ingatlanos kihúzza magát, és azonnal rávágja az összeget. Olyan, mintha zavarban lenne, amiért pénzről beszélünk, pedig ez üzlet. Nem értem az emberek többsége miért feszélyezett, amikor az anyagiak a beszéd témája. Az én életemben az egyik legtermészetesebb dolog a pénz, és sosem fogom megérteni, hogy máséban miért nem az. Annyira egyszerű az egész. Valaki kínál valamit egy bizonyos árért, amit a vevő vagy elfogad, vagy alkudozni kezd. Nem értem, miért szégyenletes ez az egész. Én igaz sosem alkudozom. Az ilyen nagy volumenű kifizetéseket vagy szó nélkül elfogadom, vagy továbbállok. Egy milliárd 800 millió forint. Bálint azonnal rám mered. Nekem meg az agyam osztani szorozni kezd. Még emlékszem, miként váltotta át nekem egyszer bálint a forintot dollára, így agyamban helyére teszem az összeget. Sok is, meg nem is. Nem értem ebben az országban egy ilyen villa nevezetű dolog, miért kerül ennyibe, de elégedett vagyok a tényel, hogy rengeteg pénzt költhetek Csilla és Anna boldogságára. Szeretném, ha az adásvételi szerződésben nem én lennék a tulajdonos. Egy nőnek szeretném ajándékba megvenni. A pasi először meglepődik, szerintem csak ekkor fogja fel, hogy az üzlet meg fog köttetni. Szerződés csak annak a nevére írhatunk, aki jelen van. De természetesen egy ajándékozással továbbadhatja az ingatlant. Kezdem nem érteni a helyzetet, de Bálint pont az ilyenekért van velem. Közbe vág, mielőtt értetlenkednék. Ezt majd mi megoldjuk. Szudairi úr aláírja a papírokat a többi a mi dolgunk. Majd felém fordul, és most ő mond valamit, amit föl is jegyez. Szükségünk van ügyvédre és közjegyzőre.